Under en match i bordtennis hände det sig att en åttaåring vid namn Johan Fallby röt ifrån emot sin pappa som ville ge tips om spelet. Istället svarade Johan, gör det bättre själv om du kan. Och de här orden som sa i ilska för snart 40 år sedan har nu blivit namnet på hans senaste bok som handlar om föräldrarrollen i idrotten. Dagens gäst är alltså idrottspsykologiska rådgivaren Johan Fallby. Ja då är ni välkomna till avsnitt 7, säsong 2 av Coachpodden med Herman och Rasmus ja. Förra veckan så sammanfattade vi temat talangutveckling Vad tyckte du om det Herman? Ja det blev väl en okej sammanfattning tycker jag Vi kom väl överens om att de personerna vi har pratat med har haft en väldigt lik syn tycker jag Vad säger du? Absolut, den röda tråden syns hos alla även om de har olika ingångar och åsikter om det också. Som vi sa förra veckan så kommer vi fortsätta lite på talangutvecklingsspåret men vi kommer gå in lite mer på de fyra torpbitarna som finns i den svenska tränarutbildningen men även generellt sett över hela världen. Eh, och då kommer vi eh, osökt in på dagens gäst, Johan Fallby, tidigare riksinstruktör på Svenska Kåpåsbundet inom psykologiområdet. Välkommen. Tack så mycket. Hoppas allt är väl med dig idag. Absolut, det är första vårdagen här i Köpenhamn idag så att det känns riktigt bra. Härligt. Vi kommer inleda som vi brukar göra med en liten faktaruta eh, och därefter så kommer vi gå in lite mer på dagens tema. Så då kör vi igång. Ålder? 47. Vad har du för utbildning? Ja, jag har ju utbildning i idrottspsykologi från högskolan Halmstad och Lund. Och sen har jag pedagogik där också i det. Och sen har jag då en icke-avslutad doktorandutbildning på Stockholms universitet i psykologi då med inriktning mot elitidrott och psykologiska prestationsfaktorer då i elitidrott. Och sen har jag för några år sedan så har jag också avslutat en, ut, en grundutbildning i det som kognitiv psykoterapeut. Det som heter tidigare då steg 1. Så det är väl ungefär vad jag har i utbildning kort. Mm. Vad har du för sysselsättning? Jag är anställd som idrottspsykolog på, i fotbollsklubben Köpenhamn, FCK. Här, och jag jobbar där då Delvis i akademin och Mest men dock Mest med a här Både ledare och spelare i olika Sammanhang mm. Familj Jag har en sambo och En dotter eh, Vad läser du helst Har du några boktips <laughs> Hur nörd får man bli <laughs> Jag bara kör på <laughs> Jag, jag läser gärna en, en god forskningsrapport <laughs> eller facklitteratur mest som det brukar bli i olika former um, Sen hade jag alltså jag läser ju gärna lite andra böcker också men det är sällan jag hinner det jag, jag tycker framförallt att jag hinner läsa för lite Jag skulle gärna vilja läsa mer Jag tycker Eh, ja. allt som det senaste som ligger på boken eh, som ligger bredvid mig här nu, det är ju Non-Linear eh, Pedagogy and Skill Acquisition då, som precis kom här som handlar om eh, inlärning då, på olika sätt och vis med en pedagogisk psykologisk inriktning då. Så att, eh, ja, det är väl ungefär det mm. och så avslutar vi alltid med, vilket favoritlag? ja, alltså det här är ju svårt, när man jobbar inom fotbollen så får man ju många olika favoritlag, jag har ju jobbat i några klubbar och, och de har man ju alltid lite extra utrymme för i hjärtat. Och sen har jag ju också jag är född på söder i Stockholm så att det ger ju också kanske en fingervisning om att det finns någonting där. Men eh, som sagt, det är svårt att säga. Jag, jag känner så mycket människor och jag både gläds och lider med om när det händer saker eh, i deras fotbollsliv. Sen har jag de här vanliga ganska tråkiga. Jag gillar ju Barcelona och deras sätt att spela. Och, och sen det mest ledsamma är väl också att jag eh, har väl varit Liverpool-fan sedan 70-talet någon gång. Så att eh, det vi hoppas vi på en ständig förbättring. Jag vet inte om du har innan, Johan, men vi har en tendens att hitta Liverpool-supportrar lite här och var. Jag är också en liverpool så det är lite... Då lider led, vi tillsammans i alla fall. Ja, men vi hoppas på en snar förbättring. Absolut. det var inte bara den Leistung som mm. Robert Enke Tyskland 2009. 50 000 människor hyllade landslagsmålvakten Robert Enke som tog livet av sig efter att ha brottats mot en depression i flera år. Det här är en av några tragiska exempel på psykisk ohälsa inom idrott. Och för att undvika fler liknande fall borde politiker, klubbar och organisationer börja jobba med frågan som det väldigt sällan pratas om. Det menar den stora engelska organisationen Mind med komikern Stephen Fry som ordförande. Ja, jag, jag tycker att det låter som en, en spännande satsning på att få uppmärksamhet på en fråga som är eftersatt. Idrottspsykologen Johan Fallby har jobbat med frågan på Svenska fotbollförbundet. Han tror att det är tabu att prata om psykisk ohälsa inom idrotten. För idealet är att alla idrottare är starka och friska med sunda kroppar och sunda själar. En myt som har funnits sedan de gamla grekerna berättar han. Utifrån den myten så, så har det här... Ja det sitter ju som en tradition i idrotten och då är det ju svårt att kanske komma ut och, och prata och, och erkänna då eller berätta om att man har ja, visat svaghet så att säga. Men det är svårt att säga hur situationen är i Sverige eftersom frågan varit så lite uppmärksammad och det är först på senare år som det har kommit studier i ämnet. Idrottspsykologin bland annat har ju då sattat på att öka prestationen och, och förbättra prestationen hela tiden och man har inte pratat så mycket om de, de sidorna som, som det handlar med om eh, sjukdomsbilder. Thank uh you. -huh. Välkommen tillbaka till vårt sjunde avsnitt av Coachpodden. Och, eh, vi har idag Johan Fallby som gäst som jobbar för FC Köpenhamn. Och, eh, Johan, vi är lite intresserade av vad du har gjort innan du kom till Köpenhamn. Ja, eh, jag jobbar eh, under ett tiotal år som, som ansvarig för beteendebiten, eh, eller och psykologin i, på Svenska fotbollsförbundet. Det involverar både spelutbildningen och, och tränutbildning och så satte jag med som sekreterare i medicinska kommittén där också och fick höra väldigt kloka människor diskutera många olika frågor som berör fotboll i det sammanhanget. Och sen så jobbade jag då ett par år i Djurgården en del med A-laget men framförallt sista året också då med, med akademin där. Och sen från det så blev det ju då att jag fick kontakt med FCK och hamnade här nere i Köpenhamn. Och innan det så har jag ju egentligen en elitkarriär i bortennis, både som tränare och, och spelare. Jag har ju på försökt icke så framgångsrikt för att påstå slå ner de där Waldner och, och Persson från tronen men de, de var ju oerhört duktiga så det var ju övermäktig uppgift men när jag fanns där bakom under en lång period jag hade jag en jättetrevlig resa i, i idrottsvärlden genom det. Med både ja. EM och VM om jag har gjort min research rätt. Ja, jag spelade ett EM och ett VM som senior, ja, precis. Sen var det väl tre stycken junior-EM också som, man, som jag var med i. Det fanns inte junior-VM på den tiden, men det var ja, en rolig tid. Mm. Hur blir det då fotboll istället för pingelsen? Kunde man inte jobba med beteenden inom pingelsen också? Jo, det kan man absolut göra. Jag är ju, alltid, jag är ju vårt idrottsnörd kan man väl säga eh, hela tiden. Men, men fotbollen är alltid lägger med varmt om hjärtat. Och det är ju på gott och ont så också att det, resurserna finns ju inom de stora idrotterna. Eller ja, om man säger det kanske hockey, fotboll och några idrotter till och, och det är på den vägen att, att man kan få jobba med sin passion och, och på heltid och vara så... Ja, det är få att få göra det. Och därför har jag då hamnat inom fotbollen. Mm. Ja, ut efter vår lilla serie om talang och vad det är för någonting så har vi ju mynnat ut i fyra områden kan man säga. Och det är väl egentligen psykologiska färdigheter, taktiska, tekniska och fysiska färdigheter och... Det området vi har börjat med nu då är det psykologiska Och vår första väldigt breda fråga är ju egentligen Vad är idrottspsykologi för dig Johan? Ja, det är ju egentligen Alla miljöer, eller, eller där det finns människor Involverade i prestationsmiljöer Så, så har psykologin en betydelse och idrottspsykologin är ju då inriktad på att För mig i varje fall ta tag i Eller ta fasta i positiva beteenden och styrkor Och försöka utveckla dem Och då dessutom hitta om det finns eventuella svagheter eller, eller problemområden som man vill jobba med Så det finns två delar i det här tycker jag då, Både positiva och negativa bitar Och försöka påverka och utbilda och träna på saker Inom ja, inom psykologin då. Och psykologin för mig är ju, jag har ju en grund i den kognitiva beteendeterapin som jag nämnde tidigare och det handlar alltså väldigt mycket om specifika situationer utlöser tankar och känslor som utlöser då eh, ja, beteenden och konsekvenser på olika sätt och det här kan man gå in och försöka analysera och titta på och försöka effektivisera på olika sätt visst. vis Vad skulle kunna vara ett positivt kontra negativt beteende? Ja, men vi försöker hitta adaptiva beteenden hela tiden. Om vi har en eh, högerback som ska springa upp och ner och söka tidiga inlägg till exempel eller utmana en mot en och, och, och så, då hittar man ju beteenden där för att, som är positiva och som han vill jobba med eller hon vill jobba med. Mm. Och eh, Det är ju på planen. Sen finns det ju negativa beteenden när man då drabbas av de här ä, tankar och, och känslor som jag menar, fotboll är ju ett ett spel med emotioner och passion i och då är det ju känslor att tanka med hela tiden och då försöker vi lära känna dem här och bli vana vid dem och, och försöka acceptera dem på olika sätt och visa leva med dem och sen då försöka optimera vårt beteende utifrån det. Det är ju på planen men sen vid sidan av planen så kan det ju handla om i princip vad som helst. Jag har ju en grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi och, och jag har en handledare som jag jobbar med och det innebär ju att jag försöker vara väldigt uppmärksam med om det finns några om man säger kliniska tendenser i de här sakerna som, som vi diskuterar vid sidan av planen eller på planen. och, och Om jag märker minska tve, minsta tveksamhet om det här ligger in, inom mitt kompetensområde eller inte så tar jag eh, hjälp av min, av min eh, handledare i så fall och eh, diskuterar det och försöker hitta eller remittera till någon som är mer kompetent på området eller stötta utifrån den kompetens jag har. Så att Det kan handla om allting egentligen. Spelarna kan komma och prata om vad de vill eller leda dem vad de vill med mig egentligen. Mm. Jag tänker Quickfix är ju äh, något vanligt. Alltså, det finns ju en myt äh, kring äh, guldreiset. Äh, mm. jag, jag lyssnade på en intervju från förra året äh, där du var med och Alltså man, man tar ju inte in en idrottspsykolog när det går tungt kanske i de fem sista omgångarna för att hålla sig kvar vad är, vad är dina tankar kring, kring guldrejset ja, ja quick fix är ju det är ju lätt att sälja föreläsningar och böcker och sånt med quick fix. det är den här klassiken tio steg till evig lycka i olika former som kommer tillbaka på olika sätt och vis och jag förhåller mig väldigt skeptiskt till sådana uttalanden och jag försöker tvärtom normalisera det man pratar om och försöker faktiskt sätta det lite perspektiv vi kan inte få en, en spelare att prestera på en jättehög nivå bara genom att vi träffas för ett par gånger och sen så har man rätt ut det och det, alltså, och det kan man varken tekniskt eller fysiskt eller taktiskt och därför så kan man ju inte heller det psykologiskt så att det gäller att hålla saker i, i dess rätta perspektiv Vi kan arbeta systematiskt Vi kan arbeta långsiktigt med, med psykologisk träning Precis som vi jobbar med alla andra typer av träning De här quick fix personerna Som ibland figurerar Skulle jag i alla fall försöka hålla mig Relativt avvaktande Och i vissa fall väldigt skeptisk till Och istället försöka jobba systematiskt långsiktigt Även med den här delen av, av träningen Det är väl ungefär så om någon ringer till mig när det är tre omgångar kvar och, och, och frågar om jag kan komma och, och hjälpa dem inför den här viktiga sträckmatchen eller guldmatchen eller vad det är så, så så är det väldigt sällan jag dyker upp på den föreläsningen eller någonting om inte de då i det sammanhanget säger att man kan, göra, att man kan implementera någonting mer långsiktigt i samma tidpunkt mm. Hur ställer du dig då när Damlandslaget, jag vet inte riktigt när det var men vad var det, 2013 eller något liknande när Mia Törnblom togs in som psykologisk rådgivare ja, Jag har ju inga åsikter om henne egentligen men jag tycker att man är, när man är uppdragsgivare så tycker jag det är väldigt viktigt att man tar reda på vad är det jag eller är medveten om vad är det jag eftersöker och vilka potentiella effekter kan jag få av det, av det av den person eller den metod som jag tar in i, i det här laget och utifrån det så bör man fatta sitt beslut vad man tar in och vad man inte tar in i, i, en, i en, ja, en högpresterande miljö som det här är eller som ja, landslaget är eller FCK är Eller andra elitmiljöer Jag tänker när du jobbar i det långsiktiga perspektivet eh, hur, hur kan det konkret se ut eh, När du jobbar med en spelares beteenden på plan till exempel hur, hur, ser, hur arbetar du med den spelaren För att uppnå vissa beteenden som ni vill ha ut? Jag försöker ju egentligen identifiera det viktigaste för mig i fotbollen det är att det är ett lag med elva spelare och ett antal personer utanför också som ska vara beredda att hoppa in. Då. Men man försöker identifiera den här personens eller först då lagets taktik. Hur spelar vi tillsammans? Spelsättet? Och när vi vet det då vet vi också lite mer den rollen som den här spelaren har. Och när den rollen är tydlig så har vi också individuella spelsätt. Alltså den här spelaren är ju duktig på vissa saker och mindre duktig på andra saker. En viss, ja, vad den är skicklig helt enkelt. Så det gör ju också en, en, en del i det här. Och sen försöker vi titta på vad är styrkorna och svagheterna och vad eftersträvar den här spelaren utifrån de givna förutsättningarna. Alltså rollen och spelsättet då. Och utifrån det kan vi bara identifiera beteenden som man vill ha ett överskott av så mycket som möjligt. Och man kan identifiera beteenden som man helst vill ha ett underskott av. Då, alltså göra så lite som möjligt. Och utifrån de riktlinjerna så kan spelaren själv börja resonera kring hur, hur han eller hon då vill utforma den här rollen. Och därefter så... Gäller att ta in det här i träning Att eh, spelaren försöker fokusera på det här i träning Och försöker upprepa de här beteendena Som vi eftersträvar så ofta som möjligt I rätt situation För allting är också så Det är inte bara att säga Det här är vårt spelsätt, så här gör vi Det här är din roll Utan sen så utsätts ju de här spelarna För det här spännande på planen I massa olika situationer hela tiden Och då måste du ha det, det, här, berömda, eh, det här berömda spelförståelsen Som ett omtvistat ämne också så att allt det här blir ju, blir ju då det slutar ju upp i perceptionen, det slutar i, eh, det slutar i beslutsfattandet det slutar i eh, tekniska taktiska och fysiska färdigheter då. och sen ovanpå det här tycker jag då stressen, vilken stressnivå har spelaren, hur upplever den den här personen situationen när den, när den har den under kontroll eller när den känner att den inte är i kontroll Så det är en massa olika faktorer som påverkar det här, men utifrån det är det en ganska bra grund och därifrån så kan vi kan man då bara identifiera de här beteendena helt enkelt, ett i taget Märker du någon skillnad på alltså, arbetar du annorlunda när det är ungdomsspelare eller seniorspelare eh, och kan man, är det lättare att forma de yngre spelarna gentemot de äldre Ja det är en väldigt bra fråga det, det, Självklart är det här lite individuellt Hur långt man har kommit i, i, i sin medvetenhet Det finns ju seniorspelare som inte är Speciellt medvetna men är oerhört skickliga I en, i en väldigt specifik roll Till exempel, det är ganska vanligt tycker jag Medan en del ungdomsspelare Kan vara väldigt medvetna Och, och så vidare, så att det här är ju det är, det är svårt Men det är en stor skillnad Mellan eh, ungdomsspelare Juniorspelare och, och seniorspelare Och det är att eh, FCK till exempel här nu det är bara så att Alor ska vinna varje helg. Eller till och med två gånger i veckan ifall det är dubbla matcher som det ofta är. Det är ju bara vinsten som räknas. Och det är ju en annan förutsättning än när man jobbar med U19, U17 och så vidare. Då är det ju långsiktighet och långsiktig utveckling som gäller. Och då kan man experimentera lite mer och kanske... Prova sig fram lite mer Så att det, det är lite olika förutsättningar Som man då kan räkna in i det här som jag berättade förut Med roll och spelsätt och så vidare Så att det, det ger en större flexibilitet för, för juniorer kan jag säga Men det här hänger också då ihop med Hur personen är som alltså I personligheten och, och i skickligheten Att reflektera och sådana saker Så det är väldigt individuellt i slutändan vad vi, vi hamnar någonstans Men det generella är varje söndag eller varje omgång i, i, i Superligan här nere så, så är det ju bara vinster som räknas och då, då får man förhålla sig till det för det är ju show business och det är, och det är guldmedaljer och pengar och allt möjligt på spel i, i seniorfotbollen Jag tänker lite också eh, inom psykologiområdet när man går tränarutbildning så pratar man mycket om att psykologi är mod Hur ställer du dig till det? att Är det bara mod? Att mod att göra uträtta saker och ting eller ja. kan, tror du att du kan hjälpa till att utveckla vad, de, vad det svenska frukbudet menar med. det? Mm. Jag har inte läst nya, eller inte mycket av den nya tränarutbildningen. Jag läst lite brottstycken här och vad är det den du reflekterar? Eller ja. som du refererar till? Ja, ja. ja alltså, mod ja, för mod, mod är ju för mig en egenskap att, att vara modig. Men då brukar jag försöka bryta ner det här åt igen i beteenden, alltså ett mod innehåller ett antal aktioner som du gör ett antal beteenden som är mod för dig och det kan ju vara lite olika, en forward kanske är modet är att våga utmana en mot en eller, eller att våga satsa ordentligt i pressen och orka göra det dessutom när, när man ligger högt upp eller någonting sånt. Medan en, en mittback kanske har mod att gå in i, i dueller och bryta tidigt eller kliva in framför och så vidare. Så det kan ju se väldigt olika ut vad mod är. För någonting. Men, men generellt försöker jag bryta ner sådana här egenskaper då, till, till beteenden och aktiviteter som, som den här spelaren, den aktuella spelaren ska, ska genomföra. Vi håller på med det bland annat i, i FCK just att det vi kallar för performance culture då, där vi försöker bryta, bryta ner vad är en, en prestationskultur för någonting vilka beteenden betyder det för dig och, och vad är viktigt för dig i de här sammanhangen och där försöker vi identifiera saker som gör att vi får en kultur här där vi kan ställa höga krav på varandra samtidigt som vi är ödmjuka och positiva och försöker hitta lösningar på det mesta. Och då, då kommer det sådana här saker. Var snäll och trevlig till exempel eller <laughs> respektera din medspelare eller någonting sånt. Alltså, så här, det är ju massa sådana här ord som är jätte, vackra men vi försöker konkretisera det här så mycket som möjligt för att få fram synbara saker som vi kan observera och, och, och se hur folk eh, uppträder det alltså, i de här specifika situationerna. Du pratar ju mycket om eh... Alltså spelsätt, roll och individuellt spelsätt och beteenden utifrån det. Mm. Men då pratar vi ju för rektangen ofta, mm. eller mycket fotbollsplanen då. Hur jobbar ni med beteenden utanför fotbollsplanen? Ja, det är just de här performance culture då. Den, den som vi den försöker plocka fram saker. Vad gör man På en matchdag till exempel Hur, hur laddar man för träning Eller ja, lite sådana Olika specifika situationer Vilka beteenden vill du visa Vad är viktigt för dig För att du ska kunna prestera maximalt på en träning Eller på en, på en match mm. Hur man får balansen mellan det här att Slå på och slå av Brukar man säga lite, lite klushigt alltså, Vad var koncentrerad och vad inte koncentrerad Är väl det ungefär man menar då, då. Hur gör du det och Vill du börja ladda för en match två dagar innan Eller räcker det med att när du går upp till, ut till uppvärmning att börja ladda då. Eller alltså, så att man försöker hitta sådana här beteenden som är, är, är viktiga för en själv då. Mm, ja Så att det, det, det är klart att vi har ju alltså, jag, jag tycker då om man tittar i en, i en akademi till exempel så är det ju en lärande miljö vi pratar om väldigt mycket. Vad är en lärande miljö? Hur bygger vi upp den? Hur lär vi av varandra? Det är viktigt i ett A-lag också men där kopplar man då in resultatet som en viktig del också i ett A-lag. Så att det kan vara lite olika utgångspunkter men miljön runt omkring matchen och miljön runt omkring träningen är ju lika viktig för att bygga upp till den här maximala prestationen på träningen eller på matchen. Rent konkret, hur skulle man kunna få ner det du talar om nu i varje pass? I varje träningspass, varje match. Jag tänker, du pratar ju om de här individuella samtalen Och att det blir individuellt för varje spelare mm. Men om, om vi tänker att vi, vi har Kalle i en breddförening Där vi inte har en heltidsanställd idrottspsykolog Hur skulle du som breddtränare Kunna få in Idrottspsykologi i varje träning och match? Ja Jag tycker då att man ska Man kan ju på gruppnivå Faktiskt kan du Jag tycker till och med att det skulle vara Okej, och gör så att skippa en träning om man nu har dolt om tid till exempel. För det är ofta så det är. Men hoppa över en träning och träna istället i en samlingslokal då den, den gången. Hoppa över ett bollpass kan jag säga. Ifall man har ont om tid. Eller se till att du får en extra tid och kan, kan sätta det med laget och sen börja diskutera utifrån beteendetermer. Börja identifiera vad är det att vara en bra lagkamrat till exempel eller vad är kvalitet på träning för någonting och vad är det att koncentrera sig, vad är självförtroende, ja vilket perspektiv man nu vill ha och sen börja bryta ner det här till vilka aktiviteter är det som, som det här innehåller, vilka beteenden ska du visa eller ska vi visa för varandra för att bygga upp det här. Och sen så tycker jag man ska försöka få laget då att arbeta med det här. Man ska inte börja med tusen saker utan börja med några centrala beteenden som man tycker är viktiga för laget och, och sen så eh, försöka hjälpa till allihopa tillsammans att spelarna berömmer varandra när de visar de här beteendena att de ger den här klassiska tummen upp på planen eller att man faktiskt är optimistiska och positiva mot varandra och att tränaren då försöker uppmärksamma de här beteendena som man då kommer överens om på det här mötet och det tar inte lång tid att göra det det finns ju också en del litteratur På området idag Både på, både på svenska och, och engelska som visar lite Basic kunskap i det här Så att man kan börja eh, Testa sig fram och, och, och prova Den här metoden då. Ja Jag tänker det, det är ju tränaren Påverkar ju spelarna och Det här är ju ett sätt, hur, hur skulle man kunna jobba Med föräldrar som också Är en påverkan, du är du har ju precis släppt en bok kring det tänker jag. Du kan ju få lite marknadsföring för boken. <laughs> ja, tackar vi för. Ja, nej, men ja. Jag tycker då att man, jag, jag tycker föräldrar är en superviktig resurs och alla föräldrar, nästan helt utan undantag, vill väl med sina barn sen så alltså Syftet med den här boken då, det är ju att försöka utbilda föräldrarna lite mer och, och ge lite exempel på faktiskt hur en, hur en bra prestationskultur ser ut eller hur talangutveckling går till, om man vill kalla det för det. Och, och att de får lite, lite mer kött på benen på ett enkelt sätt för att då kunna ge rätt stöd eller ett, ett bra stöd till, till sina barn. Och de flesta gör ju det här, men man kan precis då Precis som jag har pratat om att identifiera beteenden för, för, eller, ja, hos spelarna så kan man göra likadant hos tränare till exempel. Vilka beteenden ger stöd till exempel till en äkta prestationskultur eller prestationsklimat istället för ett resultatklimat? Mm. Vad gör tränaren? Uppmuntrar han bara det här med att göra mål och, och, och göra... ja? Eller, eller uppmuntrar en bra prestationer Och samma sak är det ju naturligtvis hos, hos föräldrarna. Hur är de med och bygger upp den här lärandemiljön Eller hur är de med och allt från att bremacker och schussa eller, eller hjälpa till med, att, med någonting annat runt laget till att de kanske står och skriker och ger tips vid, sidan av, vid sidlinjen. Vilka beteenden utför de och vilka utför de inte och så vidare. Man kan bara identifiera alla delar i en, i en, i en idrottsmiljö. Och då, det viktigaste då, då för att jag nästan glömde bort frågan, men det viktigaste, det viktigaste är ju då att, att, att medvetandegöra de här föräldrarna. Och att de, om de blir lite mer medvetna och kan lite lite grann mer om hur en bra idrottsmiljö ser ut för, för ungdomar, barn och ungdomar, då kan de också ha en ännu mer eh, positiv kraft i den här idrottsmiljön. Mm och deltar ännu mer då. Och då menar jag, När jag säger delta menar jag inte att de ska komma in på planen och börja bestämma vem som spelar eller styra övningar eller lägga sig i där. För där är det ju tränaren och klubben som, som har ansvaret. Men i alla fall finnas vid sidan av och stötta de riktiga bitarna, de bra bitarna i den här miljön. Mm. Så egentligen medvetandegörande och, och titta på sitt eget beteende. Och när man gör det så kan man också börja påverka varandra i positiv, positiv riktning för att skapa den här fina miljön. Hur känner du Johan? Är detta ett område som prioriteras i svensk idrott eller där du är nu i Danmark? Eller är det någonting som är eftersatt? Är det ett utvecklings... Finns det en utvecklingspotential? Du gör det ju säkert i alla områden. Men mm. om, man, om man tittar på taktik, teknik, fysik och psykologi, alltså då känner jag utan att ha någon evidens för det, att psykologiområdet är eftersatt. Är det någonting du. Ja, jag började jobba i början på eh, 2000-talet här då i, eh, på förbundet eh, och eh, jämför jag då och idag så har det ju hänt väldigt mycket på området jag tittar inte minst på tränarutbildningen där jag tycker att beteendeperspektivet eller psykologiska delarna blir tydligare och tydligare och pedagogiken i det här också blir tydligare och tydligare och det hände väldigt mycket och idag tycker jag utan att ha läst hela materialet ska jag säga så tycker jag ändå att det, det känns som att det går absolut i, i, i den riktiga riktningen. Så att sen så precis som du säger, säger själv här så, är det ju, så finns ju alltid mycket att göra. Man skulle gärna vilja se, eller jag kan säga så här, om, om vi går bara 10-15 år tillbaka i tiden så, så var det inte helt självklart att man skulle ha en fystränare. Uh, och där är vi idag med, med en idrottspsykologisk rådgivare eller en idrottspsykolog det är inte helt självklart att man har det idag men det börjar uh, komma mer och mer och det finns uh, goda samarbeten runt om. Mm. Det jag eftersöker det är ju som precis som att eller det jag mm. efterfrågar det är ju att, att det blir mer systematiserat och att man också då titta lite grann på vilken utbildning har de här personerna man anställer. Man vill ju helst inte anställa en läkare utan läkarutbildning till exempel och då tycker jag nästan att det borde vara samma inom, inom det här området. Det tycker mm. jag är rimligt. Men med, för att svara kort på din fråga, det går i rätt riktning. Eh, tycker jag absolut. Sen så kan inte jag svara helt för hur det ser ut här i Danmark. Eh, inte i Sverige heller om man ska vara helt ärlig men jag ser jag har ändå en hyfsad överblick där att det går i, i en bra riktning. Men men i Danmark här så har de till exempel krav från förbundet att man ska ha en jag vet inte hur de uttrycker, jag tror de kallar det sportpsykolog, kopplad till akademin för att få det här stödet då för att man ska vara rankad i, i högsta kategorin, då ska det finnas på plats. Men återigen här är det ungefär samma sak, att man har inga krav på den utbildningen där ännu, men de har ändå markerat tydligt att det ska finnas beteendevetenskaplig mm. eh, kompetens på något sätt då. Så att det händer en del saker här i Danmark också Och jag vet att det finns många duktiga Både välutbildade och duktiga Personer här i Danmark också Ska sammanfatta Kort här Vad är idrottspsykologi Och bara praktiska Tips till De tränarna som lyssnar så att, Som de kan få in i, i vardagen vad, vad ger du dem Johan Ska vi börja med tipsen då Eller Eller, ja, ja. eller kan börja sammanfattningen Och sen ja. ta tipsen kan? Ja, ähm. Idrottspsykologin Är ju för att vara med Den finns ju, det är ju en, en del av de här fysiologi, teknik taktik, psykologi det är en av de byggstenarna som finns och den bör man arbeta med lika systematiskt som man jobbar med de andra delarna om man har möjlighet och börja bygga in det i varje fall och det är ju, psykologin handlar ju om att lära känna, förstå och människor och hur de fungerar enskilt och hur de fungerar i grupp och visa intresse för det på olika sätt och vis det är väl egentligen vad idrottspsykologin kan bidra med och det gäller ju både i träning och i match och på plan och vid sinna plan allt det här har ju varit inne på tycker jag. Och några tips ja jag tycker man ska, jag tycker man ska titta på, på litteratur som, som finns inte håll, hålla, försöka hålla sig borta från den här tio, tio steg till evig lycka litteraturen för den den har jag lite svårt att förhålla mig till. Jag tycker att det, det blir inte så konkret om man tittar på dem och man ska vara försiktig med att lova för mycket om man ska titta på vad, vem är det som har skrivit boken och vad är syftet med boken och hur, hur förankrad är den i det som du nämnde tidigare, evidens tycker jag är en viktig värdering. Men intressera sig för det här och börja titta på det och hur man kan jobba med det i sitt lag. En enkel ingång faktiskt är att börja titta på beteenden då, som vi har pratat om mycket här att vad är det för beteenden? Vad är det för saker jag kan se hos mina spelare och som jag vill se mer av? Och vad är det för saker som jag vill kanske se lite mindre av? Och sen börja fundera på hur man kan tillsammans i gruppen påverka det här på olika sätt och vis. Det tror jag är ett bra sätt. Sen tycker jag alltid att utbildningar och sådana saker, one shot education eller vad man ska kalla det för, kan ha sin funktion för att få upp intresse kring det här. Det kan man göra och ta in någon som håller någon föreläsning och så vidare. Men för mig är det långsiktiga arbetet det viktigaste. Och sen tycker jag också att det är väldisponerade frågor idag. För jag tycker ni har varit inne även på miljön där. och Jag menar, tränaren kan påverka, föräldrarna kan påverka, spelarna kan själv påverka. Föreningen kan påverka. Vilken kultur bygger man i föreningen? Och hur ser man på det här med samarbete och lärande och alla de här bitarna? Jag vet inte om det där blir en sammanfattning eller om det bara blir, <laughs> <laughs> <laughs> eller om det bara blir långt. om <laughs> det blir bra tycker jag. Ja, tack. Vi har en ny del, Rasmus, i, i vår podcast. Eller ja, den, är, den påminner om den gamla. Men vi la ju fem snabbare i graven senast, och nu har vi introducerat fem ännu snabbare. Okay. <laughs> ja, tidigare var det ju faktiskt så Att vi, vi hade frågor som var snabba Man fick svara snabbt Men man fick även motivera svaret Men här kommer det gå så snabbt Så att uh, du får bara svara Och sen går vi över till nästa fråga Där, <laughs> okay. vi ännu snabbare Okej okay. eh, Då börjar vi Bruce Springsteen eller Bob Dylan? Springsteen Hallon eller Jordgubb? Hallon Sommar eller vinter? Sommar TV eller böcker Böcker Morgonmänniska eller kvällsmänniska Nattmänniska <laughs> <laughs> ja, Det var bra, jag tyckte det var tillräckligt snabba frågor Eller snabbast svar då <laughs> Ja det var <laughs> ja. Vi Vi gick även bort från det här fotbollstemat till frågorna För att ställa till det lite för våra gäster Ja <laughs> Med det så tackar vi Johan Fallby för eh, Denna gången och eh, Rasmus, har du någon avslutande reflektion? Nej, det, det är lite som vi är inne på. Det är ett grymt intressant område och jag tror som om man generaliserar och inte har något riktigt evidens för det så, så är det ett område vi måste arbeta mycket mer med. Och jag är definitivt i den, den delen av min utveckling att jag tycker just psykologin är det intressanta och, och jag får ha Johan Falby att prata med då. Det är den ynnest <laughs> Ja tack för det men då kan jag passa på att säga så här att jag tycker jag, självklart håller jag med att psykolog, psykologin är viktig men det är just balansen mellan alla de här fyra områdena som ni har tagit upp här uh, som, som är viktig för alla de här är lika viktiga och de hänger ihop på olika sätt uh, psykologin är väl kanske det som är kittet i det brukar jag säga att uh, tekniken, taktiken och fysiken och sen så håller psykologin ihop det på något sätt så att det blir en helhet. Du kan vara väldigt bra tekniskt eller taktiskt eller fysiskt, men mår du inte bra som människa så är det svårt att få ut maximalt, i många fall i varje fall. Så försöka hålla ihop alla de här delarna och inte övervärdera någon och inte undervärdera någon. Det tror jag är en bra utgångspunkt. Ja, Vi har väl ingen bättre avslutning än det tycker jag tycka. Med det så avslutar vi vårt sjunde avsnitt och vi tackar Johan för att du ville vara med i coach på den. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.